Do you mind if I tell you a story, one you might not have heard? All the elements in your body were forged many, many millions of years ago in the heart of a faraway star that exploded and died. That explosion scattered those elements across the desolations of deep space. After so, so many millions of years, these elements came together, to form new stars and new planets. And so on and so on it went. The elements came together and burst apart, forming shoes and ships and sealing wax and cabbage and kings, until, eventually, they came together to make you. You are unique in the universe. There's something you better understand about me, cause it's important and one day your life may depend on it. I am definitely a madman with a box.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 Det är mycket bra, mycket bra faktiskt. Hur är det själv egentligen? Det är mycket upplyft, mycket entusiastiskt och jättenervöst. Ja, jag förstår ju det. Oj, ja. Nu är vi äntligen här, nu har vi äntligen ämnet som du har pratat om så länge. Äntligen ska du få lyfta fram det här som ligger i så kärk. Ja, det är ju sant. Jag har ju verkligen jobbat och tjatat på att vi ska ha det här ämnet med och um, du var ju inte ointresserad om vi säger så men um, du är ju lite grön på um, området och jag måste ju säga att det är ju nästan lite mer spännande och för mig att um, det här är någonting helt nytt för dig. Även om jag misstänker att du har varit inne och nosat lite på det nu inför det här avsnittet. Det har jag verkligen gjort. Ja, det, jag har med doppat tonen lite grann. Det är inte som att jag har tagit något djupt djupdopp i den här stora härligheten som, som man skulle kunna kalla det för. Men, men jag har varit och nosat lite grann som du säger så att eh, någonting har jag att komma med ändå, är om det, det finns enormt mycket kvar att utforska och det lär jag ju göra också faktiskt. Jo, men det är nog rätt så smart att åtminstone ha tittat lite vad, vad det är för någonting. För eh, jag vet att det här ämnet kan vara väldigt udda för eh, många som stöter på det och har ingen aning om vad det är de har ramlat rakt in i. Jag har eh, hört många skräckhistorier från eh, sådana som har valt att vända det här helt ryggen därför att de tyckte att det var alldeles för skumt. Och de som faktiskt har blivit väldigt stora fans som ändå berättar att min första upplevelse av det här var jättekonstig. <laughs> och det förstår jag, särskilt med tanke på den enorma mängden material som finns. Mm. Och den varierande kvalitet på materialet som finns. Och ja, att ramla in i någonting där folk är klädda i till exempel viktorianska kläder Och där är monster gjorda av bubbelplast Jag förstår om <laughs> folk kanske reagerar lite konstigt <laughs> Ja, jag kan ju också förstå verkligen att folk känner på För jag har ju varit och, och nog satt, som sagt lite här och var med, med klipp på Youtube Från, från ja, lite blandade avsnitt Och det, det går ju ganska mycket upp och ner ändå Mm. Som, som det ser ut. Uh, serien verkar ju ändå... Verkar ju lite ostig verkligen. <laughs> till och från. <laughs> ja, alltså... Man får inte vara laktosintolerant om man tittar på det programmet. <laughs> men, men skämt åsido. Ja, det kan gå väldigt upp och ner. Och det kan bli, som du säger, väldigt ostigt. Men det är lite utav den här seriens charm om du frågar mig att... Där finns allvar och där finns faktiskt en hel del seriösa ämnen som diskuteras. Men faktum mm, är att serien är um, riktad till unga tittare och familjer. Och ja, med glimten i ögat så um, blir det ju lite ostigt, lite, lite cheesy Det är klart, det blir som sagt, det, man måste tänka lite grann på... Att den faktiskt ska rikas mot barnfamiljer också. Mm. Det, det är ganska tydligt ändå i, i vissa scener antar jag. Mm. Har man bara det i åtanke så då, då kan man väl svälja det mesta. Men jag, jag kan också känna likadant. Alltså, det ena avsnittet var, var kanske bättre än det andra Och det lilla jag har tittat på. Men det är ju en extrem variation verkligen som det verkar. Och det är ju bara väldigt roligt att se också. Mm. Och det har gjort mig nyfiken, det har det definitivt. Ja, och vad är det för någonting som eh, vi ska prata om idag? Doctor Who. Hela Doctor Who. <laughs> Denna magiska brittiska tv serien från 60-talet. Och det är just det som är poängen. Det här programmet började 1963 den 23 november. Mm. Och eh, i år, faktum är nu i helgen den 23 november, så firar Doctor Who 50 år. Mm. och det är fantastiskt för serien produceras i detta nu mm. och visst det har varit uppehåll i produktionen men det är ändå imponerande att en serie från 63 fortfarande kan fungera 2013 Ja det är faktiskt helt spektakulärt verkligen jag applåderar verkligen eh, Dr. Ho för att det fortfarande fortfarande lever och finns för det är Ja, alltså jag var inte säker på hur gammal den här serien egentligen var Men jag, jag förstår ju att den är kul förklarad Och att det är ju någonting så här väldigt, väldigt brittiskt liksom. mm. Precis som att Mr Bean är väldigt brittiskt <laughs> men, men alltså så att Dr. Who, att det hade hållit på så länge Det begrep jag verkligen inte första gången Och det är ju det är verkligen att de ska ha en eloge för För det, som du säger, att, att det kan fortfarande funka det konceptet än idag 2013 det är ganska stor skillnad på vad som produceras på 60-talet. <laughs> ja, alltså essentiellt så är ju serien densamma. Men naturligtvis har man ju fått göra justeringar för att passa den tidsålder som den spelas in i. Och det är ju därifrån mycket utav ostigheten kommer därför att serien har ja, justerats beroende på vilket decennium den har producerats. Och... Um, 80-talet var inte jättesnällt Mot den här serien Det var inte det, nej Jag kan tänka mig Jag har inte varit och kikat på avsnitt avsnitten alls Men jag blir väldigt, väldigt nyfiken På hur det egentligen ska se ut och låta Ja, alltså Saker som man tyckte på 80-talet att det här är futuristiskt, bubbelplast till exempel, <laughs> användes mm. ganska mycket och oh. idag kan man liksom inte låta bli att le eller skratta. Men ja, mm. poängen här är ju att det är en serie som man måste ta med en enorm nypa salt mm. Mm. för Även om det här är en kulturikon i England. Jag menar, res till England och bara nämn Dr. Who. Och risken är rätt stor att den du pratar med kommer att lysa upp. Och börja prata väldigt entusiastiskt om den här serien. Men trots det så... Um, den har ju inte haft extremt hög budget. Och vissa saker har de kompromissat ganska rejält, av nödvändiga skäl. Och det betyder ju att det visuella... Det går väldigt upp och ner! Ja, det är ju det, va? Men grejen är den att det är charmen och manuset och skådespeleriet som bär den här serien. Och det är det som gör det så magiskt. Om jag kan använda ordet magiskt, i en serie som utspelar sig i framtiden då med teknologi. <laughs> Men jag kan ju direkt säga här en liten eh, varning att det här blir ju inget normalt avsnitt av Eskapisterna för det är inte så att vi har tittat på ett specifikt avsnitt som vi ska recensera utan vi ska helt enkelt prata om serien i stort mm, och även om jag är väldigt entusiastisk för den här serien så jag har inte sett allt där är nog ett eh, par hundra avsnitt kvar som jag har att se fram emot Mm. Och du har precis börjat Att doppa tårna i den här serien Så du tar det från den Totala gröngölningens perspektiv Jag får väl representera många Av lyssnare tänker jag mig För även om vi säkert har en del Doctor Who-fans med oss så Tänker jag mig att vi har nog faktiskt Betydligt många fler som antingen Rent av aldrig jag har hört talas om Doctor Who Vilket ju ändå ska hyfsat mycket till mm. Men framförallt Och de som kanske vet vad namnet är Men de har säkert ingen direkt koll På konceptet, vad det är för någonting För det hade ju inte jag heller förrän du Faktiskt introducerade mig för De första avsnitten som jag faktiskt tittade på Då, mm. då visste jag ju bara Att det handlar om en man som hette Doctor Who Och det var allt <laughs> Och det heter han inte heller, för det är, det är ju programmet som heter så. Nej, precis. Det, det stämmer ju. Det är lätt att förvirra sig i det där, verkligen. Vem, vem eller vad det är doktor? Olof, egentligen? Amerikanerna har tydligen enorma problem med just det där. Och det är någonting vi ska prata om lite senare. Men äm, som sagt, det här blev ett litet specialavsnitt på så sätt att vi följer inte 100% vår äm, normala struktur. Och ja... Man kan väl säga att det här blir ett avsnitt där jag ska prata om varför jag tycker att man ska titta på det här programmet. <laughs> och så får jag komma med några, några inslag om vad jag har tyckt om det som det lilla jag har sett och, och kanske ställa lite frågor och sådär. Och helt enkelt vara den, den nyfikne lyssnaren. <laughs> ja, det säger jag fram emot. Det, det kör vi på. Men äm, det är kanske dags att äm, ta en titt på vad, vad handlar egentligen Doctor Who om? Jo, det handlar om The Doctor, en utomjording som reser genom universum för att han vill utforska dess majestätiska storhet med egna ögon. Han har dock en förkärlek för en viss liten blågrön planet som han gärna besöker och ofta hämtar medresenärer från. Tillsammans med sina passagerare utforskar han tid och rum samtidigt som man beblandar sig med historiska händelser och försöker räta ut orättvisor eller stoppa ondska. För universum är inte bara befolkat av godhjärtade och vänligt sinnade arter. En del av dem lever för att förstöra och tyrannisera. Men med sitt trona skepp TARDIS, sin sonic screwdriver i handen och sin följeslagare är det Doctor redo att ta sig an alla utmaningar han stöter på under sin resa genom evigheten. Det finns bara en fråga som slår alla som möter den mystiska resenären. Doctor Who? Och där har vi egentligen den stora poängen här. Han kallar sig The Doctor, den här mm. mannen som reser genom tid och rum. Och Doctor Who är lite ett skämt på reaktionen som många av de här uh, människorna han möter har. Jag menar, mm. vem är den här kan som bara dyker upp och börjar göra saker och har väldigt bra pejl på läget för att sen bara försvinna? Mm. Mm. Doctor Who? <laughs> Faktum är att jag, jag ser väldigt många amerikaner som faktiskt tillskriver honom att han heter Who. Alltså, mm. Doctor mm. Who. Ja, dr.ho helt enkelt. Ja, som om det var en faktisk titel och det är lite fel för han använder The Doctor som pseudonym. Ett namn helt enkelt, inte en beskrivning på ett yrke. så ähm, Där är ju naturligtvis folk som har väldigt svårt för det där för att, ja men det är en titel så det kan inte vara ett namn och <laughs> då, då måste det vara så här. Gör jag har ont i hjärnan. Gör <laughs> Ja, det gäller att vara lite öppen lite öppensinnad kanske med det där och inte strikt tänka i sådana vanor. <laughs> Nej, och så tar det med nypa salt som sagt. Det här är ett program som faktiskt gjordes som barnprogram en gång i tiden. Och det är ändå lite udda när man sätter sig och tittar på de här absolut första avsnitten att är det här ett barnprogram för jag tyckte det var väldigt alltså, vuxen ton i det, ärligt talat. Men det är väl det har marknadsförts som. Ja, för jag har ju faktiskt tittat på de allra, allra första avsnitten. Alltså de som är från 1963. Och barnprogram är ju inte riktigt det absolut första jag tänker mig. Det är det inte med tanke på innehållet. Och hur ändå komplext det är. Och framförallt det som händer att det är ganska... Det är ganska äventyrligt och ganska liksom farligt och så här actionfyllt. Så att ett familjeprogram, det, det kan jag väl som tänka mig. Men, men just att man ville inrikta sig mot barn, det är. Visst, det, den här äventyrliga känslan som man som barn gärna söker. Det, jag kan förstå liksom tänkandet, men jag blir ändå förvånad över vilken nivå man faktiskt har lagt sig på. Jo, men man hade också väldigt hög nivå på program i allmänhet vid den här tiden, ärligt talat. Jag menar att det förväntades att man skulle kunna hänga med och förstå och det är kanske lättare i en tid när det inte finns 700 kanaler och program att välja på utan du satt verkligen ner och tittade på 60-talet <laughs> ja sen det, vi har väl nämnt det någon tidigare för att, att vi tycker att det daltas lite grann också med, med den här typen av barnprogram som sänds idag eller bara serier och lag som ska vara barninriktade att de kanske är lite mjäka idag så att jag kan tänka mig att det var ju en helt annan sak på 60-talet verkligen Jo, tyvärr alltså vi, vi lever ju i en tid utav politisk korrekthet och barn får mm. inte skrämmas och de ska bara mm. underhållas och glädjas och um, där får mm. det inte vara någonting mörkt eller farligt om det inte är väldigt avtrubbat eller ofarligt egentligen det är lite synd för jag menar, många av de programmen jag minns mest och tycker har varit bäst under min uppväxt har oftast varit de som har ja, gjort mig lite nervös, eller har fascinerat, eller kanske tagit upp grejer som kändes lite vuxnare. Mm. Och där tror jag säkert att det, det var precis så det kändes just med med när Det kändes på 60-talet för som sagt, det, man blir lite förvånad över att det ska ha varit just en, en barnserie. Att det började på det viset, att det fortfarande är så. För ja, det är ganska mastigt ändå de, de första avsnitten som jag kollat på. Jo, och de sätter ju tonen för ganska många säsonger där i början. Sen började ju att skifta över lite mer till en, ja action-serie. Essensen är kvar mm. men det blir lite mer actionorienterat och mm. sen skiftar det igen och blir lite mer att det ska vara kusligt och lite obehagligt samtidigt som det är spännande och lockande och sen börjar det gå över och försöka vara ännu läskigare men det blir mest äh, 80-tals kitschigt. <laughs> ja, lite taffligt och sådär lite, lite ostigt som sagt. Ja, ustigt har det ju varit hela tiden som sagt. Det är ju one-liners och allt möjligt i den här serien. Men eh, det är väldigt brittiska one-liners. Och det är väldigt brittiskt berättande. Och jag tror att det är en stor del av värdet i den här serien. Att det är brittiskt och inte amerikanskt. Nej, det håller jag verkligen med om. Jag tror att det här hade, det hade aldrig kunnat hålla på så här länge om det hade varit just amerikanskt. För det är någonting med det brittiska berättandet. Alltså sättet att berätta på som jag tror verkligen är den här seriens styrka. Och, och som sagt som har bidragit till att man håller på så pass länge som man har gjort. Mm. Jag tror det, fin det, det finns någon form av tjusning just i det verkligen. Ja, givetvis. Och, och sen har vi ju ett element i den här serien som ingen annan serie har. Du kan placera den när som helst, var som helst- och hur som helst. Därför att vi har en karaktär som reser i tid och rum. Så vilken tid som helst är möjlig. Vilken miljö som helst är möjlig. Det är bara fantasin som sätter gränserna. Och det är ju någonting som de har utforskat otroligt under de här 50 åren som har gått. Ja, jo då. Det är ju en fantastisk maskin som vi ska gå in lite närmare på senare. Den här Tardis som vi nämnde i... När vi pratar om handlingen. Och det är ju ganska... Det är ju ganska flexibelt verkligen att ha en sån maskin. <laughs> Sen vissa... Alltså ibland så, så kan det ju bli lite väl flexibelt. kan man ju kanske känna. När man får se hur doktorn använder sina mackepärer till både det ena och det andra. Och det tredje och det fjärde. <laughs> mm. Jo, jag misstänker att det är ett av redskapen som du, som du tänker på där främst. Och... Um... Det är ett redskap som har missbrukats i, i senare tid. Men mm. eh, vi kommer till det när vi, när vi pratar lite mer om doktorn som karaktär. Mm. Men där är någonting som jag vill ta upp här och nu. Så vi gör ett litet sidosteg. Det är nämligen så här att den här serien är inte komplett. Därför att man gjorde något groteskt med våra ögon mätt. Men som var... Ja, ganska försvarbart när det här faktiskt hände. Och... Ja, alltså det är ont att säga det. Men alltså, BBC brände original. Aj, aj, aj. Ja, alltså BBC, vad ska man säga ibland? Men det här är en väldigt, väldigt komplicerad historia. Och att summera den skulle ta väldigt lång tid. Så jag, jag ska göra det så gott jag kan på så kort tid som möjligt att... Det här var en tid då det här med repriser var inte riktigt någonting som var etablerat och där var många agenter och gillen för skådespelare som var väldigt oroliga för det här faktumet att man spelade in skådespeleri och hade på band mm. Mm. för man var helt enkelt orolig att åh, oh, den här tekniken kommer att göra att man kommer aldrig mer att behöva skådespelare för man spelar in det och sen har man det <laughs> Så ja. där, där var alltså uh, lobbying för att um, skådespelarna skulle få samma arvode vid varje repressering. Och där var förslag på att um, en inspelning fick bara användas under en viss tid sen om man ville spela upp det avsnittet igen. Då skulle det spelas in på nytt så att skådespelarna skulle få betalt igen oh, och Jesus. så vidare. Ja. Alltså en, en riktig förbaskad cirkus. Och dessutom var inte arkiveringstekniken... Fulländad. Jag skulle inte vilja säga att den är fulländad idag heller men det var också någonting nytt för det var ingenting man direkt hade reflekterat över att ja, men vi kanske ska spara de här programmen för framtiden. För det här mm. är någonting vi gör nu så därför är mm. det väl bara intressant nu. Och det betyder ju att stora sjok utav um, den här serien tillsammans med många andra brittiska har luckor. I sina tidigare säsonger. Jag tror att det är cirka 97 avsnitt som saknas i Doctor Who just nu. Ja det är ju helt vansinnigt verkligen. Det låter ju verkligen som en helt bizar historia men, men ja, man måste ju höra hela historien som ett för att man ska kunna förstå hur det var. Men sen Det här är ju ändå länge sedan så att det, det är mycket som har förändrats sedan dess Så jag kan förstå att det verkligen fanns en en oro då som man idag tycker är sjukt, sjukt konstig men med ny teknik och så vidare så då, då är det ju många som som sagt blir oroliga över sånt som man egentligen kan tycka att men använd skallen ungefär. Jo men alltså ingen oro är ju obefogad. Där finns ju alltid ja. en risk att någonting ska hända som mm. kanske gör det till det sämre. Åtminstone mm. för den här gruppen arbetare eller den här gruppen människor och det är klart att de naturligtvis protesterar eller kräver någon form av justering så att inte de helt krossas av systemet. Mm. Men ja, jo, som sagt, det har ju lett till att vi har ett jättehål och tyvärr under två väldigt intressanta eror i Dr. Whos historia. Så det är jättesynd. Men det finns en liten ljusglimt i den här historien och det är att eh, man hittar fortfarande avsnitt som eh, finns undan gömda i gamla arkiv och liknande runt om i världen. För eh, det visade sig att vid den här tiden så skickade BBC kopior på avsnitt till ja sändningshus i olika delar av världen eftersom BBC har... Eh, <laughs> med tiden varit ute och rört en hel del på sig och sänder på ganska många ställen i världen. Mm. Och då fanns det ju inte någon direkt global sändning utan de var tvungna att ha sändningsstationer där. Mm. Och där har hittats avsnitt lite här och där så man har lyckats ja, plugga igen vissa hål i eh, historien så att säga. Mm. Ja, det är ju lite roligt. Det är ju lite skattjakt sådär. Mm. Och lyckligtvis så har vi också en massa fans som blev väldigt förtjusta i den här serien redan från början. Och när inte då video fanns, <går> vi är lite för tidiga ännu för en sådan, <går> så var det alltså väldigt eh, ambitiösa människor som byggde in mikrofoner i sina tv-apparater så att de skulle kunna spela in avsnitten på band- Ja. Och sådana inspelningar ska finnas på så gott som alla saknade avsnitt, vad jag vet. Oj, ja, det är ju som något fantastiskt i så fall. Mm. Det är bara att vänta på att de ska dyka upp som sagt. <laughs> men äm, ja, vi, vi hoppas på att de här hålen ska läppas ihop så gott som möjligt. Men äm, nu har ju så lång tid gått och så mycket sökande har gjorts att äm, oddsen är ganska dåliga, men eh, mm. man kan mm. hålla hoppet uppe. <laughs> ja, det får man ju verkligen göra. Jag förstår ju att du gör det också. Håller en tumme och kollar nätet varje dag för att se om det är någon som har upptäckt någonting. <laughs> du är fullt så nördig är jag inte på ämnet, men eh, när jag får nyheter att någonting har hittats blir jag naturligtvis glad. så <laughs> mm, Det förstår jag, Ja. <laughs> Men ja, vi, eh, vi kommer att återbesöka BBC som ämne under det här programmet. Men eh, vi, vi hoppar över det här sidospåret och återvänder till Doctor Who. Och vi kommer att fokusera främst på doktorn och hans eh, huvudsakliga motståndare i den här tv-serien. För eh, ja, vi skulle kunna gå in och börja nämna olika kända medresenärer han har haft men... Det är så många Ja det är väl Med de här åren som har gått Och alla, alla doktorer som vi har haft Så naturligtvis Det har väl funnits en hel del namn som har varit med Så att skulle vi typ gå igenom Varenda skådespelare I alla de här säsongerna som har varit Så då skulle vi nog ha en hel del att göra tror jag. Mm. Har du något för dig resten av natten? <laughs> Nej men precis <laughs> Nej, men vi kanske ska göra som så att vi, vi hoppar in på The Doctor och tar en titt på vem är han egentligen? Ja, vi ställer oss också den här traditionella frågan då. Doctor Who? <laughs> Ja, men det är någonting vi kanske aldrig kommer att få svar på. Han är väldigt hemlighetsfull med sitt riktiga namn. Men han är ju en utomjording. Det etableras redan i första avsnittet där han faktiskt också har ett barnbarn som han reser tillsammans med. Och hon är också med under ganska lång tid där i början för att sedan ja, välja att sluta resa med The Tardis och eh, doktorn får fortsätta själv och börjar plocka upp andra medresenärer för eh, det är ju inte kul om det bara är en man som reser runt han behöver ju någon att prata med <laughs> ja visst, alltså, det, man kan ju bara tänka sig själv också hur skulle konceptet egentligen se ut om det bara var Doctor, ja doktor Who helt enkelt <laughs> och, och ingen annan alltså, sådana här serier mår ju oftast bra av ändå att det faktiskt finns någon form av så kallad sidekick. Mm. Det liksom gör gott för serien i sig. Men det gör ju också gott för karaktären. Alltså även om nu doktorn är den huvudsakliga karaktären så. Man får ju som liksom lära känna honom bättre av att han faktiskt har någon person som man kan interagera med. Och sen behöver inte alltid den interaktionen gå liksom. Som att de vore ler och långhalm, utan förmodligen så, så kan där uppstå väldigt mycket komplikationer och de håller inte alltid med varandra. Men det är också en sån där sak som bara bidrar till, till innehållet och till den här. Det är den här kemin som är intressant också, de emellan. Ja, absolut. För som sagt, hade det bara varit doktorn så hade det kanske blivit lite. – Långrandigt, den hade inte levt i 50 år om vi säger så. – det tror jag inte. – Sen är det också viktigt att vi som tittare har någon som är vår representant i en serie och kan ställa de ja. frågorna som vi sitter och funderar över. – Vad är det här för ställe? Vad är det där för några? Hur gick det där till? Hur funkar det där? Varför mm. si? Varför Varför så? där är en massa sådana frågor vi har som kanske är självklara för doktorn själv men eh, vi vill ju veta också och då är det bra att någon rycker honom i skjortarmen och säger du, vad är det som händer här egentligen? <laughs> Jag så att han inte antingen bara går runt och, och är expert och man ska ta för givet att, att man förstår vad som händer eller att han ska ha någon slags inre monologer väldigt högt för sig själv så att vi som tittar också ska förstå vad det är som faktiskt för sig går. Mm. För det kan, sånt kan låta väldigt konstigt. <laughs> där är faktiskt en, en ökänd scen i början på ett avsnitt där doktorn just nu är ensam. Mm. Och han pratar med kameran. <laughs> Sådär, ja. Och det känns så udda. Man förstår ju att han menar att han pratar med sig själv. Men, ja. Ja. men det blir så meta när han vänder sig till publiken och liksom pratar. Mm. Mm. Det, <laughs> det känns inte bra. Nej, han behöver Nej. någon där han kan prata med. Eller... Gör det tydligt att han pratar med sig själv. Ja, alltså vi vet väl ändå hur det brukar se ut- de här riktigt, riktigt dåliga sopaserierna när en person står och talar högt för sig själv i ett rum- och håller på och bara... Men varför har människan gjort så? Aha, därför att... Åh, oh, jag har renast kommit på. Vad det är för hemlighet som lurar. Och nu ska jag sätta stopp för den. Åh, oh, jag är så smart. Det här kommer de aldrig att förstå. Om man bara... Åh, det är ont i huvudet. Det här funkar inte. Men, men det där är ju varken dialog eller monolog. Det är ju proklamerande. <laughs> ja, det var det. Det är ju inte bara att tala om liksom... Oj, nu kommer jag på en sak. Utan nu är det... Åh, oh, jag har kommit på en sak! Ja. <laughs> och det finns ju inget jobbigare att titta på. Hur mycket Nä. man än älskar en serie. Visst, ja. Och jag ska väl ärligt säga att det är scenor där doktorn proklamerar genom hela serien. Men det är ju snarare att han går runt och nästan håller ett tal för vem man nu pratar för. Och... Beroende på sammanhanget kan det vara att han försöker distrahera, eller att han försöker motivera, eller ja, en hel del annat. Det är inte bara att han står och pratar för publikens skull, <laughs> mm. Mm. utan det blir en del av handlingen. Ja, jag, jag misstänker att det går, det går lättare att smälta i de fallen. Men nu är ju den stora frågan då, Doctor Who som sagt... Och vad är det här för en karaktär? Jo, det får vi inte veta så mycket om för oss runt, eh, ja, 69 ärligt talat. När eh, han äntligen talar om vad det är för art han tillhör. Och han tillhör några som kallar sig för Time Lords. Som är från en planet som heter Gallifrey. Och det är lite luddigt genom serien, men... Det här är den tolkningen som jag har gjort och det är att eh, någon som kommer från Gallifrey kallas för Gallifreyan. Det, det är den normala befolkningen. Men så är det några som genomgår, ja om det är riter eller andra grejer som gör att de blir annorlunda och därför blir Time Lords. Det vill säga ett lite högre skikt i det här samhället. Mm. Och det är ju lite kul för att han ska ju ha den lite aristokratiska känslan. Att han är visserligen välvillig men det hörs också att han är han är lite fin i kanten. Han är lite um, exklusivare om vi säger så. Ja, ja, och det, det hörs. <laughs> Till och med när han då har en lite mera bunnig luck, så att säga mm. eh, där är en skådespelare som har gjort rollen som faktiskt har beskrivit som en eh, intergalactic hobo <laughs> <laughs> och det är en perfekt beskrivning på rollprestationen och trots det så får man ändå känslan av att jo men han är, han ser lite skruffig ut men han är fortfarande någonting exklusivt och den här karaktären har en mycket speciell talang. Och det är den talangen som har gjort att serien faktiskt har kunnat fortsätta under 50 år. För vad händer med jämna mellanrum i en serie? Jo, skådespelare vill sluta. Ja. Och detta gäller ju även en huvudroll. Och det är ju katastrof. För när en huvudroll lämnar en serie så... Ja... I princip så har den dött. Ja, det är svårt att göra någonting snyggt för att den ska kunna överleva. Vi har ju sett några tappliga grejer där skådespelare helt enkelt byts ut och det nämns ingenting om det. Utan det är bara ett, det är ett nytt ansikte men det ska vara samma människa. Och det ser ju så himla klumpigt ut. Och det hände första gången 1966. Och... Det var inte utan anledning för um, William Hartnell som spelade rollen som The Doctor då började att bli väldigt sjuk. Han var, han var redan ganska gammal när han tog sig an den här rollen. Och, um, mm, mm. ja Naturen har ju sin gång naturligtvis. Han, han började bli krasslig och, och orkade helt enkelt inte spela den mer även om han enligt utsago ska ha älskat att spela rollen. Och då ställdes ju produktionsteamet inför ja, en katastrof som behövde lösas. Hur byter vi ut karaktären i en tv-serie som de bedömde hade något år kvar på sin livstid utan att serien fullständigt kapsäsar när de tar in ett nytt ansikte? Mm. Och det är då de får det som kommer att bli en snilleblixt i sammanhanget. Vi vet nästan ingenting om den här arten vid det här tillfället varför inte ge honom en talang att när han är dödligt sårad eller döende på annat sätt ge honom en möjlighet att så kallat regenerera. Och det betyder essentiellt att han är samma person på insidan men hans yttre, ja, det, det förnyas fullständigt. Och det görs ju också att hans personlighet skakas ju om ungefär, men jag har beskrivit det som att eh, det är som att blanda en kortlek jag menar alla korten är fortfarande där men de hamnar i en lite annorlunda ordning <laughs> och jag tyckte att det har beskrivit hans förändring mellan då ett skådespelarbyte till ett annat ganska bra för varje skådespelare vill ju naturligtvis sätta sin prägel på rollen men eh, mm. samtidigt får man inte gå alldeles för långt bort från källan och det är naturligtvis något som är jätteriskabelt. Man måste välja sin nya skådespelare med omsorg. Men överlag, BBC har vetat vad de har hållit på med. Ja, det är ju som du säger, det är ju en riktigt snillig blick att komma på. För det är ju, tack vare just den här grejen som man har kunnat överleva i 50 år. så alltså att serierna kunnat hålla på så bara länge. Annars hade vi verkligen varit kört för, för länge sedan. Mm. Och jag köper det verkligen med hull och hår också, jag menar man har ju ändå att göra som sagt med, med någon form av utgjordisk ras. och det är ju ändå bara en ganska häftig grej mm. att komma på att den här rasen har den här möjligheten så jag tycker bara att det är himla kul och jag har ju, jag har ju sett några olika doktorer och sådär och, och, och de skiljer sig ju verkligen, verkligen väldigt mycket åt. ...i just personlighet, vilket också bara är en lite kul grej... ...men det kan ju förstås bli också en, en dålig grej av det hela... ...för helt så kommer det ju en doktor som inte alls har den typen av personlighet... ...som man tycker att han, att han borde ha. Alltså man lär ju förälska sig i både en och annan personlighet kan jag tänka mig... ...som de nu är så himla många på den här listan. Ja, vi är ju faktiskt uppe i elva stycken och ähm, mot årsskiftet ska vi ju faktiskt få vår tolfte doktor... Ja, alltså. <laughs> men ja, det har ju faktiskt hänt att eh, skådespelarvalet och andra val runt den doktorn har varit lite skakiga, men eh, vi kommer att gå igenom de elva nuvarande skådespelarna och eh, ta en liten titt på dem. Men just det här med regenerering, att det är, man kan tycka att, ja men <laughs> det var väl lite billigt så att säga. Jag, jag tycker det är genialiskt <laughs> som sagt. Ja, samma här verkligen. Ja, och det är för att de inte bara har slängt in den här talangen för att ja, jo, men han kan förnya utseendet löst. Nej, de har faktiskt gått så långt att de har etablerat att det här är en del av den här arten. De har förklarat ungefär hur det funkar och hur många mm. gånger man kan göra det och så vidare och så vidare. Så att det är inte bara att de la in det som någon slags nödbroms utan de har, de har byggt en hel mytos kring den här regenereringen och... Och faktum är att eh, varje gång det har varit ett doktorskifte i showen så har det varit väldigt stormigt i England, både av glädje och irritation och så vidare. <laughs> ja, det kan jag tänka mig. Jag tycker det är en jättestor tjusning med den här serien också, just att de har den här grejen. Och jag menar, Som sagt, nu har de ju inte bara gjort det som en billig grej. Alltså de, de är ju inte, det är inte bara en, en liten replik att hej jag är den nya doktorn och så är det ingenting mer med det utan man har ju ändå tänkt till och det är det som, som gör att man verkligen kan, kan svälja det också. Att ja men det är på det här viset därför att man har faktiskt byggt upp en historia bakom det och man har tänkt där någonstans och det känns ju som att det är en del av Vad som gör den här serien nu också Så jag förstår verkligen att det blir lite stormigt I England när de börjar Prata om att ja men Nu kommer det snart att bytas doktor Och vem är då den nya doktorn och Hur ska den personen egentligen agera Och framförallt vad ska vad ska man få för typ av personlighet och hur ska den se ut och allting sånt här. det tycker jag är väldigt spännande mm. och det har ju gått så långt nu att de utannonserar ju i förväg vem som ska ta den nya rollen därför att det, det blev väldigt hetsigt när det bara hände i programmet och så blev det löpsedlar dagen efter ja, jo, som sagt jag förstår ju att det, det är så himla stort det här i, i England nu så att det det lär ju röra om i grytan ganska ordentligt, kan jag tänka mig. Vi som svenskar har nog väldigt svårt att förstå det här fenomenet, för kulturfenomen, det är vad den här serien har blivit. Där är många tv-serier och science fiction-serier och även spel där de har gjort olika små en, homager till en, Doctor Who. Där en, hans rymdskepp kanske står i bakgrunden någonstans. Eller en, man ser någonting som passerar förbi som är från Doctor Who och så vidare och så vidare. Det, ja, alltså, det är så stort att vi har ingen aning. Till och med jag som är väldigt entusiastisk och läser väldigt mycket om det. Har fortfarande svårt att ta in hur stort det här är. Jag har ju tittat på YouTube-klipp som du har skickat mig när det har varit någon form av in, kanske en invigning av ett museum, eller det har varit en trailer inför då en ny säsong, eller det har hänt någonting som har haft med Dr. Hojar i alla fall. Och det är ju helt fantastiskt egentligen, verkligen hur stort det här är, det är liksom hela landet verkligen som det berör mm. och det kan jag avundas som lite grann för också, jag, jag tycker det är riktigt fascinerande jag tycker det är så himla kul när, när någonting blir så pass väl etablerat det blir liksom historiskt rent utav för landet Jag hörde ett rykte om att till och med Englands drottning är ett Doctor Who-fan <laughs> ja oj oj, oj, oj Jo då, men det kan jag väl tänka mig och det får vi ju naturligtvis ta med med nypa salt. Men ett intressant faktum är att eh, dem som en gång valde att ta ner Doktor Who från tv-tablån är en av få chefer på BBC som inte har blivit adlad. Eller knighted, som de säger. Jo, jo min sanne. Det, det säger någonting, tycker jag. Ja, jag tänker inte gå in på namn och sådant i den svängen. Jag... Eh, det är en soppa jag håller mig utanför. Ja, det är nog klokt det. <laughs> Men även om det är olika skådespelare som gör rollen och som ja, tar upp den här manteln och vill göra sin egen grej. Essensen måste vara densamma. Han måste fortfarande vara väldigt godsinnad, väldigt öppensinnad, ha en elit en rebellisk sida hos sig. Att han, han tycker inte om auktoritet om det inte är han själv. Och han är inte jätteförtjust i vapen och vill hellre se en fredlig lösning och är en skicklig manipulatör för att få folk att göra som han vill eller tycker. Mm. Och det behövs ju om du ska övertala folk att inte spränga varandra i bitar och så vidare. Ja, jag menar ju det. Och det är ju naturligtvis en jätteutmaning för en skådespelare att sätta sin egen prägel och så samtidigt försöka balansera de här ganska starka dragen. Men mm. faktum är att jag tycker överlag att alla skådespelare som har tagit den här rollen har gjort ett, om inte suveränt, så jättebra eller fullgott arbete. Och det är ju någonting som jag hoppas att du själv ska få um, upptäcka under tidens lopp. När du um, doppar torna ännu mer i den här jättepoolen. <laughs> ja, ja, men som sagt, det är ju det är en av de spännande grejerna med det här. Att det är just att få se hur varje doktor egentligen... Ser ut och agerar Och jag, jag tänker ju vara där i De flesta säsongerna och smågräva lite grann Det, det kommer väl att kunna bli lite svårt Det kommer att ta tid att just Plöja sig igenom alla avsnitten Jag menar det har ju inte du själv heller Att göra Och på all den tid du har investerat i den här serien Men i alla fall Att få se lite grann från varje era Så att säga och från varje doktor För det är ju ändå det är ju ändå Lite kul med just serien det är en resa jag hoppas att jag får ta lite del av när du är ute och gör den. Så. Absolut. Jag, jag tror att jag kommer att behöva dig som medresenär på, på en sån här pass stor och väldigt lång resa. Så att, det skulle det ni få göra. Och det ser jag fram emot. Jag tycker att vi ska göra en liten... Um, till de här elva skådespelarna och prata lite om deras porträttering. Inget, inget djupgående men vi, vi tar en liten titt på dem och, och som sagt ger dem den heder som de förtjänar. Ja, absolut. Och speciellt när du ändå har fått stifta deras bekantskap själv. Så. Jo, och det kanske kan vara en liten indikator på um, vilka håll de olika erorna pekar åt. För um, som sagt, mm. de kan skilja sig Ganska drastiskt, men oftast på ett bra sätt. Och som nämnt så har vi då William Hartnell som eh, den första inkarnationen av The Doctor. Och han spelade rollen mellan 1963 och 1966. Och han arbetade ju hårt med just farfarsrollen, så att säga, The Grandfather Doctor. Och det var ju för att man ville ha den gamle visemannen i den här rollen. Man, man körde väldigt hårt med att det just skulle vara en gammal man som omgav sig med människor som han både var lite förälder åt men samtidigt ja, lärde upp, läxade upp och i sin tur läxade de upp honom lite ibland också. <laughs> Och i och med att du har tittat på de absolut första avsnitten så är det ju också Hatnull som du har sett. Ja, och jag gillar honom riktigt, riktigt mycket ska jag säga. Alltså den här attityden som han har som doktor, att han ska vara just den här gamle vise mannen, som du säger. Mm. Jag tycker han är stenhäftig verkligen. Han... För gammal det är han ju, helt klart. <laughs> och, alltså han kan ju verkligen låta hyfsat arrogant alltså. Jo, för det här ska ju tydligen föreställa den tiden innan doktorn utvecklar den moralkompass som senare kommer att vara den han har under serien. För han bryr sig inte så mycket om vad som faktiskt händer till en början. Han, ja, han vill mer vara där, han vill titta på det han är intresserad av och allt annat struntar han mer eller mindre i. Ja, och det blev jag lite förvånad över. För när jag första gången såg doktor Ho så var det ju några helt andra avsnitt Eller det var en helt annan era i synnerhet Och där var han så himla Tycker jag sympatisk Och liksom verkligen tänkte på sin nästa och sådär. Men, men här är han ju ganska Ganska hänsynslös egentligen Och lite ohyfsad och Sen tycker jag fortfarande att han är urhäftig Även om han egentligen kanske inte är den bästa av människan Han är ju ingen människa på andra sidan så att, vem kan vi klanda Honom liksom för att han inte är medmänsklig Ja, men han är mycket arrogantare och det är någonting som, ja, blir bättre med tiden. Men, men Hartnells era är ju etablerad som den, den vresiga gamle doktorn. Men han är ju så charmig. <laughs> ja, jag tycker också att han är det. Jag, jag gillar ändå just att han har den här åldern också. Mm. Jag, han, han, är, han är riktigt fantastisk, verkligen. Han är inte bara spelar gammal, utan han, han är det ju faktiskt och... <laughs> Jo. det gör ju väldigt mycket att de inte bara har sminkat upp någon att se gammal ut utan här har vi en, en gammal och väldigt proffsig skådespelare för jag, jag gillar mm. verkligen Hartnells prestation här och mm. um, det blir väldigt, väldigt billiga effekter i många av hans avsnitt därför att, ja, det är budget som sagt, men ja. han spelar så, så kallat straight han tar det på fullt allvar och det gör väldigt, väldigt mycket. Jo, han, han går ju in för sin roll och det, det är ju det som ändå Doctor Who är. Mm. Det är doktorn. Och vid den här tiden så försökte de också balansera upp äventyren- att de skulle ha ett rymdäventyr, sen skulle de ha ett så kallat historiskt äventyr- där det var kanske inte direkt någonting drastiskt som hände- även om det blev väldigt mycket sånt också- men att doktorn träffade någon sån här historisk person eller hamnade i just en väldigt historisk situation eller händelse och det var ju för att serien skulle vara pedagogisk och lära barnen lite historiska händelser. Ja, just det. Och det är väldigt smart tycker jag. Sen, mm. sen är det ju mm. kanske inte chockerande att det var rymdäventyren och de kanske lite läskigare äventyren som blev de populära. <laughs> <laughs> Nej, överraskning. <laughs> för det är ju också de som har format serien för de här historiska dramorna och det, det det dumpas ganska tidigt på, på gott och på ont. Mm. Ärligt talat, jag hade gärna sett, sett lite mer. Jag har ju sett mer av den moderna Doctor Who och det är ju faktiskt väldigt mycket action, actionäventyr, det är ju verkligen. Det är inte som att jag känner att jag har fått någon historielektion någon gång, det har jag inte. <laughs> Nej, de tummar mycket mer på den här exakta faktan. Det ska vara en rolig och spännande historia mer mm. än det ska vara mm. ja, historiskt korrekt och det kan man ju ha åsikter om, men, men som sagt, det är ett underhållningsprogram, inte ett historieprogram. <laughs> Nej, visst. Jag, jag tror nog att barnen faktiskt går igång lite mer på när det är lite häftigt och äventyrligt som sagt, än när man börjar prata historia. Då, då blir det nog det så tråkigare. Mm. Hur snyggt man än bakar in det. Ja, jag kunde inte sagt det bättre själv. <laughs> men vi går vidare till den andra doktorn som spelades av Patrick Troughton. Och... Um... Det här är ju den som har fått då smeknamnet The Intergalactic Hobo, eller The Hobo in Space. <laughs> För han ser lite ut som att han har sovit under en bro. <laughs> <laughs> Och det är inte så att han, att han ser sluskig ut egentligen. Det är bara att han, han har kläder som mer ser ut som att de är bekväma än att de är snygga. Och Ja, han verkar inte riktigt bry sig om att han har då titeln Lord i sin, ja, i sin rasbeskrivning egentligen mm. utan han vill glida runt han vill se och utforska universum och um, han har ju börjat utveckla den här enorma sympatin och har ju även blivit lite roligare så att säga han har, har mycket mer minspel och gör mer en show av sina ja, vad ska vi kalla det för tal och um, dialoger och även monologer Ja, han har ju ett ganska... Alltså jag har ju sett bilder av honom, jag har ju inte sett något avsnitt där han har varit med, men, men han har ju ett väldigt intressant utseende, det får man ju verkligen verkligen säga. Och jag kan verkligen se honom som den lite mer komiska doktorn också, för mm. ja, just på grund av sitt ansikte och, och de uttryck som han verkar kunna ha för sig. Sen samtidigt ska man inte um, underskatta Patrick Troughton här, för um, han kan dra rollen väldigt seriöst, och det... Där är tillfällen då det blir väldigt, väldigt allvarligt och han klarar att balansera upp clown med liksom allvar. Och är en doktor som faktiskt är väldigt rolig att se, även om jag ska erkänna att jag har inte sett enormt mycket av honom. Det är ju tyvärr i både den första och den andra doktorns eror som de här stora hålen finns i arkivet och det är synd för det är tydligen väldigt många bra historier som har försvunnit. Och mm. Vi får hoppas att flera av dem återfinns för ja, det, det är två väldigt roliga eror att, att dyka i. Samtidigt så är ju tempus och historierna väldigt annorlunda skrivna mot hur de blir senare. Men det är ju 60-talseran och 60-talsstilen som sätter sin prägel där. Jo, det kan jag tänka mig bara serien överlag. Som sagt, du nämnde det här med 80-talet också. Att det är lite speciellt, så att säga, som det är 80-talet. Jag kan tänka mig <laughs> att, att just när serien görs verkligen, verkligen sätter sin egen prägel på hur historien utformas och vilken väg som ja, alla avsnitten egentligen tar. Mm. Det är ganska tydligt för... Um... Man återanvänder mycket av den miljön som är um, aktuell så att säga. Under 70-talet mm. så är det ingen tvekan om att det är 70-talet med tanke på kläderna som alla då civila människor de stöter på och har och så vidare. Mm. <laughs> och um, 80-talet är ännu värre men som sagt vi kommer dit, <laughs> vi kommer dit. <laughs> ja. Och Patrick Troughton var då aktiv mellan 1966 till 1969. Och därefter kommer vi till den första doktorn som jag faktiskt såg av de klassiska doktorerna. För de har ju dratt en definieringsskillnad på de klassiska och de moderna. Och det är John Pertwee som spelade rollen mellan 1970 och 1974- och han har ju också lite den här åldermans-utseendet. Men mm. han är mycket mer aktiv. Och det här serien tar ett steg in i ja, action-äventyret på ett helt annat sätt. Mm. För doktorn här är inte sen att använda någon slags... Um, ja, kampsport som man kallar för <laughs> venusiansk akidu. Och ja, så där ja. Han blev plötsligt en actionhjälte alltså, eller <laughs> inte så illa. Är inte fullt så illa, men till skillnad från de två föregående som man nästan kan kalla för pacifister. De var inte aktiva med att slåss eller vara i handgemäng själva utan det hade de medresenärer som de lät ta hand om. Men det är vid tredje doktorn som ja, han börjar kunna ta hand om sig själv och har mm. kanske ändå blivit lite yngre fysiskt än de två föregående? Ja, det, det kan faktiskt vara så även för min del att det här var nog den första doktorn som jag riktigt såg någonting av. Jag har åtminstone minnen av hans ansikte. Så jag vet att jag har sett honom jag har sett honom vid den rollen. Men det är lite osäkert. Det kan också vara den doktor som vi ska gå in på här härnäst. Men han ser som sagt också ut som en mer klassisk vis herre men lite mer lite James Bond-aktig mm. <laughs> kanske man får kalla honom det är nog ingen dålig beskrivning för det är många som har liksom antytt att jo, men det här är Dr. Who's James Bond så att säga mm. det är mm. väldigt sofistikerat han sitter gärna tillbaka tillbakalutad i någon bekväm stol med ett glas vin och pratar ja. väldigt sofistikerat med de han samtalar med snarare än pratar mm. med och så vidare men trots att han är lite mer fin i kanten om vi säger så. så jag är ju lite småförtjust i honom just därför att det är någonting väldigt charmigt i John Pertwee's skådespeleri. Ja. Jag, jag gillar den här rollen. Och, och jag tycker att det är jättehäftigt att han faktiskt har en slags mantel som var väldigt populär på... Ja, jag tror det är viktorianska <laughs> kläder som ja. han har dragit på sig och springer runt i. och <laughs> det, det är så fint. <laughs> Jag, jag, jag tänker på det i synnerhet, alltså när jag tänker på honom och den här eran, då är det just hans klädsel som mest slår mig verkligen. För att han, han klär sig helt klart speciellt och, och väldigt tjusigt tycker jag också. <laughs> ja, han, han syns ju när han kommer in i ett rum, det gör han. <laughs> <laughs> ja, det gör han ju verkligen. <laughs> Jag, jag har ju också hört i en intervju att han äm, pratar om just sin mantel och varför han valde att ha den och det var just det här att han, han ville kunna kännas som äm, en hönsmamma som tar ä, sina ungar under sina vingar <laughs> och där ungarna då naturligtvis är de människor han ställer under sitt beskydd självklart. Mm -hmm. Och ja, jag gillar det. Det där är något speciellt. Jag, jag tror inte det hade funkat i någon av de modernare serierna. Nej, visst. Men här, äh, det är det bara jättekul. Mm. <laughs> Vid den här tiden så är doktorn också ähm, ja, i exil på jorden. Så väldigt, väldigt, väldigt mycket mm. av handlingen är just actionäventyr Där han samarbetar med en ähm, militärstyrka som är... Ja, ...mot utomjordiska hot. Och, ja, ja. Beroende på vad man nu gillar- så kanske det blir lite tjatigt att han är kvar på jorden. De har oskadlig gjort en av de stora definierande aspekterna av serien. Men där är mycket skärm och jag gillar det. Men jag måste ju erkänna att den doktor som jag åtminstone av de klassiska älskar mest- det är ju den som kommer härnäst- och det är den fjärde doktorn som spelas av Tom Baker. Och han höll rollen från 1974 till 1981. Och är alltså den skådespelare som har hållit den längst sju år spelade han doktorn. Det är rätt fantastiskt och det är ju också väldigt förståeligt även av det lilla jag har sett från den här säsongen. För jag får också hålla med dig om att han är definitivt min favorit. Bland just de klassiska doktorerna, det kanske är lite orättvist med tanke på hur lite jag har sett av just de tidigare säsongerna. Men alltså, jag har ju svårt ändå bara för att kunna tro att, att någon skulle kunna slå honom i sitt sätt att vara. För han, han är en extremt, extremt härlig person. Jo, men han har tagit lite utav alla de andra rollerna. Som sagt, de ska ju bibehålla samma essens. Men man har aristokraten där inne, arrogansen. Man har det lite clownaktiga beteendet. Vi har även det här lilla, ja, ludis <laughs> Men vi har också det sofistikerade och han gör det till en sån fantastisk hybrid. Samtidigt som han då lägger in sitt eget skådespeleri. Och Tom Baker är ju erkänt lite excentrisk. Och har ju lagt till små aspekter som gör att han känns ju verkligen utomjordisk. En sån här snabb grej jag kan nämna som exempel är att han sitter och lyssnar på ett glas vatten vid ett tillfälle när han sitter och är middag med någon. Och det ser ju jättebisarrt ut. Men samtidigt, vi pratar om en man... Som har varit i, ja, gud vet hur många galaxer och civilisationer. Och det är en sed någonstans kanske som han förväxlar med. Ja, oh, just det, det var inte det man gjorde här. <laughs> <laughs> och sen har han ju som sagt en personlighet som är helt sanslös. För han clownar jättemycket, men när han menar allvar, då syns det. För... Um, Baker kan verkligen få till ett mycket obehagligt art utseende. Mm, mm. Sannoliken, ja. ja alltså hans utseende överlag tycker jag är väldigt, väldigt härligt, verkligen. Det, det har sannoliken satt sig i, i huvudet på mig, det har det verkligen. Mm. Ja, alltså det är ju väldigt få som inte sätter Tom Baker som den bästa doktorn eller favoritdoktorn. Han har ju konkurrens numera av en av de modernare doktorerna som också har blivit extremt populär. Men, alltså, Baker är svår att slå. Mm, mm. Ja, han är charmig. Jag vill ha hans halsduk, det säger jag bara. Ja, det förstår jag verkligen. Du vill. Den är lång och den är vacker. Det är den. Den är hemsfin. Jo, men det här har de också tagit den här aspekten med manteln fast nu har det blivit ja, en halsduk ja. istället och... Mm. Den är lite lättare att ursäkta särskilt med tanke på den florerande hipsterkulturen vi har nu med kläder och liknande. så Jag kommer kanske undan att skaffa en sån där halsduk. Ja, det tror jag definitivt att det skulle göra. Åh oh ja, åh oh ja. Och jag skulle vara en av väldigt få som förstår varför du bär den, den, den riktiga anledningen bakom. Varför du har den här stycken. Ja och alla våra lyssnare som hör mig sitter och avslöjar det här nu. Jo, det är klart. Attans, attans, verkligen. Men vi hoppar då till den femte doktorn som spelas ut av Peter Davidson. Och han var aktiv mellan 1981 och 1984. Och... Man märker ju att han har ju försökt göra någonting helt eget. Därför att ja, efter sju år och så etablerad som Baker blev så... Det har nog varit svårt att ta upp manteln därefter alltså. Mm, mm. Jo, det där ska nog ha varit prestationsångest på riktigt verkligen. Alltså, det är inte nog med att serien har hunnit bli så etablerad som den har blivit nu under de här åren som har gått. Tom Baker och dessutom lyckats hålla då den här rollen under sju år mm. ja man kan nästan kalla hans äm, epok för en egen tv-serie med tanke på hur lång <laughs> <Ja>. den är <laughs> visst, faktiskt så faktiskt. och Peter Davidson försökte göra någonting som var lite mer aristokratiskt men han skulle vara mycket lugnare mycket harmoniskare, mycket snällare han är den den lite gulligare och artigare utav alla doktorerna. Han, han ursäktar nästan sin existens ibland. Och ja, han är ju inte en av mina personliga favoriter. Men jag tycker han är rätt harmlös. Så alltså han gör inte serien någon skada. Han är där, han gör ett bra jobb. Han har en del bra avsnitt. Och liksom alla de andra så har han en del mycket dåliga avsnitt. Så bra prestation, men det var ingenting som höjde några ögonbryn åtminstone på mig och mm, mm. det är ju inte konstigt som sagt, Baker han äh, gjorde rollen till sin och det, ja, det är svårt just... att gå vidare där mm. Mm. men som sagt, jag, jag är nöjd med hans prestation och tycker hans era är en som är värd att se men äh, det var en milstolpe men inte mycket mer Mm, mm. Nästa doktor däremot är en milstolpe tyvärr på, eh, på helt fel sätt Och det är den sjätte doktorn som spelades ut av Colin Baker Trots efternamnet alltså <laughs> Ja, eh, men det var av eh, ganska drastiska anledningar han, eh, han spelade rollen mellan 1984 och 1986 och vid det här laget så är vi ju inne som sagt på 80-talet. Aj, just det. Så att ustigheten uh, har ju flerfaldigats ganska mycket. Mm. Mm. Och uh, BBC hade börjat att få chefer som tyckte att science fiction det är bara trans. Trams. <laughs> Om det inte är då seriös science fiction som Star Wars eller um, Star Trek. De tyckte väl att det vi håller på med här, det, det är bara pinsamt. Och med nya direktiv och i ett försök att göra serien lite mörkare, lite skarpare för um, ja, att försöka bibehålla sin existens så gjorde de en karaktär som inte var jättesympatisk eller någon som är ...lätt att tycka om. Mm. Och det hade kanske gått bra... ...om inte stackars Colin Baker också hade varit tvungen att klä sig i något. Han själv har valt att kalla en explosion i en regnbågsfabrik. Ja, alltså... ...jag skulle ju vilja säga att han ser ut som en blandning... ...mellan en smällkaramell och en clown. Ja... Och där är en del teorier på nätet som antyder att det var den dräkten som på något sätt var vad som började få doktor Who att, äm, att falla en gång i tiden. Mm. För då blandningen med en karaktär som var väldigt arrogant och lite otrevlig och inte någon man kunde tycka om på samma sätt som äm, ja, de andra doktorerna. Så var det ju jättekört och... Jag tycker det är orättvist för jag ska ärligt säga att jag tycker inte Colin Baker är en dålig skådespelare. Ingen skådespelare som har gjort The Doctor har varit en dålig sådan. Men han har fått manus som helt enkelt inte funkade. Och som var präglat av 80-talets alla dumheter. Ja, och det är ju inte så, inte så konstigt heller. Man får ju tycka synd om honom som skulle behöva tillsättas som doktor under just den här tidsepoken- när man då helt plötsligt har chefer som tycker att det vi håller på med, det är ju egentligen bara strunt. Mm. Det är ju svårt att producera någon form av kvalitet om man har det tänket. Så då, då går det ju inte framåt, det gör det ju inte. Nej, och det kan ju inte ha varit roligt att spela rollen när man vet om att en chefer uppe i toppen gör allt för att försöka krossa det man gör. Och, mm. och publiken reagerade ju inte heller jättepositivt på... Um, ja på skådespeleriet naturligtvis eftersom att det var honom de såg på bild men... Det, men det var ju manuset som var problemet och det vet jag därför att jag har haft det stora nöjet att höra ett par radiodraman baserat på den sjätte doktorn där Colin Baker själv är med och gör rollen och där är ljusår bättre mm. han har visat att det här är vad, vad serien under den här tiden kunde ha varit om om läget hade varit lite annorlunda. Och det, det är synd för det känns som en förlust. och mm. Mm. Den här spiralen som har börjat att snurra kommer ju att leda till en del tråkigheter. Men som sagt, jag, jag kan inte rekommendera en ny tittare att titta på Colin Bakers era tyvärr. Därför att den ger fel bild av helheten. Mm. Det kan jag förstå också. Så att jag, jag har ju själv hållit mig ifrån det här. Och det är svårt att inte göra det bara när man ser just hur man har klätt upp som sagt Colin Baker. För det ser inte helt fantastiskt ut verkligen. Alltså det är ju sånt där som får en att, att verkligen dra sig för att vilja se någonting. Mm. Så... Jag tror att jag gör säkert. Jag gör det säkert bra jag också som, som inte börjar där verkligen. Utan som tittar på lite annat i första hand. Sen kan man väl så småningom utforska det bara för att få som sagt smaka lite grann på alla bitar av den här stora tårtan. Mm. Men ja, det, det är tråkigt. Det är det verkligen. Mm. Jo men det är inte så att man ska undvika det som pesten och låtsas som att det Nej. inte finns. Mm. Där finns guldkorn där också och som sagt var Colin Baker är en bra skådespelare. Kanske lite överspelande ibland men äm, i Doctor Who så är det någonting som man stöter på från <laughs> gästskådespelare hela tiden. Ja, så äm, ja, Det är inget större problem men det är, det är inte där man ska börja, verkligen inte. Och tyvärr är ju också Colin Baker den enda som har direkt fått sparken. Alla de andra skådespelarna har slutat för att de ville det eller de behövde det i William Hartnells fall. Att han, ja, han var ju gammal och svag och sjuk. Mm. Men Colin är den enda som inte frivilligt har gått därifrån. Och det är för att det var ett ultimatum uppifrån att byt doktor, ändra historierna så kanske vi låter er fortsätta. Mm. Och det betyder ju att vi går in på den sjunde doktorns ära, det vill säga Sylvester McCoys. Och han höll rollen mellan 1987 och 1989. Och jag måste säga jag gillar Sylvester McCoy ganska mycket. Han är en lite annorlunda doktor. Han är ännu mer manipulatören och schackspelaren som använder alla människor han möter som pjäser i sitt spel för att få saker att hända. Och det är nästan lite creepy om man säger så. <laughs> När man eh, först ser den här lille gubben som man tycker att ja, men det här är väl lite en clown där han går runt med sitt paraply och liksom... Mm. Yeah. Oh, no, no, no, no. Och så visar det sig att han har haft planer redan från början och han har styrt allt som har hänt med bara ett par enkla ord och uppmaningar och så vidare. Mm. Där är mycket i Sylvester McCoys era att plocka. Samtidigt som sagt, det är 80-talet. <laughs> Vi är fortfarande fast i den där tiden där allting som man rör vid går sönder lite grann. <laughs> mycket bubbelplast och spandex, säger jag bara. Ja. Och Det är också en tid när budgeten har reducerats kraftigt. så De redan lite skakiga specialeffekterna som gjordes på låg budget har blivit ännu skakigare Ja, jag kan tänka mig det jag har, jag har ingen som helst erfarenhet heller av hur Sylvester McCoy presterar som, som doktor Ho men jag blir väldigt nyfiken på honom som doktor efter din beskrivning det blir jag ju verkligen så att det här är ju definitivt en era som jag får se till och helt enkelt titta på någonting från med lite, lite vägledning från dig helt enkelt <laughs> Det ska jag med både glädje och nöje ge dig <laughs> men det är ju tyvärr också nu som eh, historien tar en mycket tråkig vändning Dr. Who läggs mer eller mindre ner officiellt sett så eh, säger de bara att de gör ett uppehåll vilket inte var helt ovanligt att en serie kanske lades på is ett år eller två för att eh, ja, de skulle ha en chans att styra upp serien och förbättra mm. den eller vad det nu var de ville göra men eh, mm. Den lyftes helt enkelt inte upp igen och pengarna lades på annat. Och det var ju någonting som folk tyckte var fruktansvärt. Jag menar, serien hade ju ändå väldigt mycket fans även om eh, tittarsiffrorna hade vissa dyk. Och eh, lyckligtvis kan man ju säga att serien levde ju vidare genom att det publicerades ju både böcker och olika radioteatrar. Fortsatte ju att göras med eh, många av de rätta skådespelarna så att säga. Mm. Mm. Så Dr. Who dog ju aldrig riktigt men serien försvann och um, den var ju saknad väldigt, väldigt länge. Men det var en liten ljusglimt som uh, inträffade 1996 när um, ett uh, amerikanskt bolag som jag inte tänker nämna vid namn för det är nästan otur när det nämns i namn i science fiction sammanhang. <laughs> jo då, det, jag gör korstecken. <laughs> Och um, de hade ju förhoppningen då att de skulle kunna göra en så kallad bakdörspilot. Mm. Och det är helt enkelt ett pilotavsnitt till en framtida serie. De gjorde alltså en tv-film. Ja, ah, just det. Och det kan man ju tro att jaha, men den är väl inte upptagen i den officiella tidslinjen? Men jo, det blev mm. den faktiskt. För um, de tog med både Sylvester McCoy som var där så att han kunde regenerera in till den nya doktorn som skulle då vara huvudrollen för filmen. Det vill säga en viss eh, Paul McGann som tog då rollen som den åttonde doktorn. Och jag tycker det är jättesynd att det faktiskt inte blev en tv-serie på det här. För jag, jag gillade verkligen Paul McGann som doktorn. Och jag har även skaffat fram eh, radioteatrar där han gör rollen. Och jag kände det bara som en stor förlust att det här aldrig mynnade ut i någonting. Ja, det låter ju väldigt tråkigt när du, när du säger det också. Hur, hur pass eh, ordentligt så att säga, var radioteaterna som kom de med honom? Var det, var det många avsnitt som producerades där istället? Jo, alltså det har producerats rätt så mycket. Vad jag vet så har Paul McGann varit en av de... –populäraste doktorerna i radiotiartsväg. Ja. Sen kan jag inte uttala mig om det är bra eller dåligt– –därför att jag har tyvärr bara hört en bråkdel. De, de kostar ju en slant och man ja. ska ju göra rätt för sig– –och faktiskt köpa produkterna. <laughs> jag tycker ja. att skådespelare och producenter ska faktiskt ha betalt– –när de gör någonting som är bra och... Det betyder ju att man, man lyssnar efter vad man har råd med. Ja. Du, får, du får ta så här, kanske ett avsnitt per månad som du ägnar lite av din lön åt helt enkelt. Och <laughs> sitta och plåga igenom år efter år efter år. Ja, det är ju en idé, men där är så mycket man vill ha och så lite pengar. <laughs> Ja, det är ju alltid så, det är ju det. Ja, men det är ju roligt i alla fall att höra att han åtminstone blev en lyckad doktor just på, på radioväg. Om en, att eh, vi tyvärr inte fick se honom så mycket i rutan under den här tiden. Mm. Och han hade ju både en stil och ett utseende och en klädsmak så att säga, som jag tyckte passade The Doctor mm. väldigt, väldigt, väldigt väl. Alltså. Mm. Ja, jag, har ju, jag har ju bildgooglat alla doktorerna och jag tycker också att Paul McCann när jag såg honom så såg han ut som en, en redig kar helt enkelt. En, en, en redig doktor. <laughs> jo men han har en speciell klädsmak som ändå inte sticker så i ögonen som en del andra doktorers kläder kan göra. Ja, jo. Ja, jag menar naturligtvis Colin Bakers främst <laughs> men <laughs> ja, vissa av dem ser mer ut som att de bär en kostym. Mm, mm. Medan Magan är en av dem som faktiskt ser ut som att han bär kläder och har ja. en lite udda smak. Ja. Och ja, som sagt, det är jättesynd men eh, lyckligtvis så får historien en positiv vändning här efter ändå. För 2005 bestämmer sig BBC för att återigen ge Dr. Who en chans- och vi stiftade bekantskap med den nionde doktorn som spelas av Christopher Ecclestone. Mm. Mm. Jag måste säga att det var ett bra val av doktor att ha som introduktion för den nya publiken för nu har ju ändå ganska mycket tid passerat. Och det var inte helt säkert att det här konceptet skulle fungera även fast de naturligtvis gick in och moderniserade en del för att ska synka med eh, en modern publik. Mm. Men ja, som sagt var, han, eh, han gör rollen, som han själv säger, fantastic. <laughs> Och vad som var så oerhört smart under den här tiden som blandas in i Doktorns personlighet det var att de förklarar hans frånvaro med att han har varit med i någonting som kallas The Last Great Time War. Mm. Mm -hmm. och det är någonting som då har ärrat universum ganska svårt vi, vi här på jorden har inte märkt av det men andra delar av universum har gjort det och det har hänt saker som har ärrat honom och som han absolut inte vill prata om för att de är så enormt fruktansvärda men mm -hmm. där görs antydningar om att där äh, hände grejer som inte var bra Bland annat får vi veta att han är den sista Time Lorden som är kvar. Ja, ja, det är ju extremt kul i alla fall att de verkligen nu när de ändå ska börja om så att säga eller återuppta ett serien så lägger de återigen ner en sån här bra tanke verkligen på att okej, okay, nu har vi ju det här som har hänt. Vad ska vi egentligen hitta på för någonting som liksom snyggt kan göra att vi kan återuppta serien och det är ju det är kul när de verkligen sätter sig ner då och tänker kreativt och gör en historia av det för det bidrar ju bara till universumet som trots allt nu har hållit på ganska länge också och att man bara fortsätter att bygga ut det och expanderar Ja, det är ju en av de stora aspekterna av Doctor Who att man har mycket att ta ifrån men man har också möjligheten att lägga till eget Mm varje författare som har gått in och skrivit manus till ett avsnitt har ju haft vissa fria tyglar även om de också haft vissa regler att förhålla sig till. Och jag tycker att de har gjort det väldigt snyggt här att um, doktorn i Ecclestones tolkning är, är en krigsveteran. Han har sett saker han vill helst glömma. Han har saker i sitt sinne som han helst av allt bara skulle vilja lägga åt sidan och aldrig mer komma ihåg, men det plågar honom och han söker efter nöjet att få resa och utforska igen han är kanske lite mer folklig i den här tolkningen, man, man märker inte av lorden så mycket, han är han är lite mer killen på gatan men äm, <laughs> vet du vad, jag, jag köper det och jag tycker det funkar och jag förstår också att det är den här doktorn som är mest benägen att vilja ta till vapen eller ta till lite mer aggressiva lösningar på problem därför att han är på något sätt född under ett krig. Han har, mm. han har regenererat under kriget och um, doktorn påverkas alltid av det som har hänt precis innan regenereringen till sin ja, nya form. Det finns ett sår där som inte riktigt läker och en sår också som porträtteras jättebra och ger det här lilla extra till serien. Ja, bildmässigt som sagt så han, han ser verkligen ut som du beskriver honom, han ser ut som en krigsveteran. Alltså, han ser lite mer actionorienterad ut. Han ser lite grann bondaktig ut tycker jag verkligen också. <laughs> Men en, en, en mer modern bond då helt enkelt. Och Det är som sagt ändå bara roligt. Alltså, det, det sätter ju ännu mer prägel på det hela och det bidrar ju ännu mer till den historia som man ändå nu håller på och som ska byggas upp eller som man liksom tar vid efter det sagt eftersom allt sånt redan har hänt. Mm. Så det är, det är kul att se att de har valt skådespelaren med omsorg faktiskt. Ja, alltså det har de ju alltid gjort och därför så ser jag ju fram emot när det blir ett skådespelarbyte. Även om det är lite med sorg jag ser en favorit kanske lämnar in handduken så att säga. Mm. men Hurtos. Det, det blir aldrig dåligt, det blir bara annorlunda. Mm. Och annorlunda blir det ju verkligen när vi går från Christopher Ecclesons doktor till David Tennants tionde doktor. Och han var aktiv under 2005 till 2010. Och är den som har konkurrerat med Tom Baker om rollen som ja, den bästa doktorn i historien. <laughs> Det märks när man går ut på forum och liknande att David Tennant är en enorm favorit och har gått hem hos många nya fans som, som började titta på serien nu när den återintroducerades 2005. Många säger rebootade, men det är, det är ju helt fel för rebooter skulle den ha börjat om från början. Ja, ja, visst, det är ett missbrukat ord. Ja, man, man måste komma ihåg, ord betyder saker. <laughs> Lätt att glömma. Och hur beskriver man David Tennant? Eller hans doktor åtminstone. Han är excentrisk. Ja, han är lite överallt. <laughs> <laughs> Jag har hört någon kalla honom för kicknörd. Och det ligger någonting i det. <laughs> För han är välklädd och han ser mm. nördig ut. Och samtidigt har han någonting som känns väldigt modernt och nästan lite trendigt. Ja, ja. Och jag råkar ju faktiskt veta att ditt allra första avsnitt du såg, efter att jag tjatat på dig ett tag, <laughs> var ett av David Tendens avsnitt. ja. Vad var ditt intryck- av doktorn vid det tillfället? Ja, alltså exentrisk- var ju verkligen ordet, för han är ju- rätt speciell. Han är ganska mycket- verkligen. Han är ganska mycket att hantera. Så att- eh, man får vara lite försiktig, skulle jag nog säga- när man stiftar bekantskap- med den här doktorn, att- eh, om man nu hoppar in i- säsongen, eller i, i- de säsonger där han då har varit- verksam, så det kanske kan bli- väldigt mycket- och liksom ta till sig när han går igång så att säga för ja. just för att han äter ganska mycket som sagt han är väldigt pladdrig och pratar väldigt mycket ja. och uh, man kan alltid diskutera hur mycket av det han säger som faktiskt är någonting värt att lyssna på men mm. han är lite pladdrig och han är väldigt glad och väldigt entusiastisk det är lite um, pojke på julafton om du förstår vad jag menar med liknelsen <laughs> definitivt ja, verkligen klockrent och jag ska väl erkänna att jag har ju blivit väldigt förtjust i David Tennants doktor själv. Och även i David Tennant som skådespelare. Jag, jag följer hans karriär med mycket nyfikenhet och intresse. Men jag måste ju erkänna att det, det är Tom Baker som är min favorit. Och det kommer nog inte att rubbas. <laughs> även om Tennant ligger väldigt tätt efter. Men då hoppar vi till... Den sista doktorn, åtminstone ja. i nuläget. Ja, som vi för närvarande vet om. Som sagt, det, det kommer ju en till. Men vi, vi tänker ju stanna här, vi går inte vidare och in på den personen eftersom ja, det blir svårt att kanske prata om det. Ja, vi har ju inte sett honom i rollen ännu så um, mm. vi, vi utgår från spelat, inte ska spela. <laughs> Men då har vi ju Matt Smith som den elfte doktorn. och uh, Han började 2010 och är aktiv nu 2013. Även om jag vet att runt årsskiftet så kommer han att uh, lämna över rollen. Och ja, jag skulle vilja säga att uh, Matt Smiths tolkning är den galne professorn. <laughs> en gammal man i en väldigt ung mans kropp. Och det är precis som med Tennant, väldigt överallt, väldigt mycket prat, väldigt mycket... Ja, uh, mm, oh, Han är överallt hela tiden. <laughs> Och det är jätteskärmigt, samtidigt som det naturligtvis kan gå folk på nerverna. Ja, ja. Men <här> vad, vad jag måste ge Matt Smith en eloge för är hans förmåga att faktiskt kunna spela riktigt gammal. Mm -hmm. För um, där är scener under hans tid då han verkligen ser trött, sliten och uh, ja, mm -hmm. står inför vad han då tror är hans sista stund. Mm. Och uh, han lyckas på något sätt verkligen porträttera att här är en man, eller ja, en humanoid <laughs> som är över tusen år gammal. Och nu tynger de åren väldigt hårt på honom. Mm, mm. Där är ingen annan skådespelare utav de här tio andra som jag tycker har porträtterat det så väl som faktiskt Smith har gjort. Och ja, fantastiskt som sagt. Mm. Det, det kommer att bli tråkigt att se honom lämna rollen men han har gjort ett riktigt, riktigt spännande intryck på, på serien. Mm. Jag kan förstå det verkligen också Bara på de bilder som finns på honom För att han har någonting speciellt i sin look Och i sin blick verkligen Som gör att det blir väldigt nyfiken på honom Men jag antar att han är en väldigt bra Modern doktor verkligen Som säkert har fått väldigt många Att bli intresserade av serien mm. Även om som du säger Han är väl också lite han är, han är också väldigt mycket så att säga alltså, han är lite excentrisk av sig lite överallt så att det finns säkert många som kan också tycka att han går lite ena på nerverna, men ändå jag tror att han är en, en, en himla bra modern doktor, helt klart Ja, alltså jag kan inte säga något annat än att du har helt rätt men jag misstänker att folk börjar bli lite trötta på, på just det excentriska så ja, ja. Jag hoppas att det tonas ner inför den tolfte doktorns intåg. Men, mm. men vi får se helt enkelt. Det, det blir någonting spännande att sätta tänderna i mot årets slut. Men du, vi har spenderat väldigt mycket tid nu att prata om de olika skådespelarna. Det finns ett par andra saker som är väldigt känt för den här serien som eh, vi också måste ta upp. Och störst och viktigast av dem är väl helt enkelt... TARDIS, det vill säga hans eh, rymdskepp tidsmaskin. Ja, för den har ju en väldigt, väldigt intressant look på sig. Alltså, den, den designen det är ju verkligen så här, vänta nu, vad är det här för någonting? Och det är väl ungefär så alla reagerar som ser den första gången. Mm. och jag kan säga att jag har hört många vända serien ryggen bara för att med det där, ska det där vara ett rymdskepp? det där är en blå trälåda ja. jag går och lägg dig va och då har man missat lite poängen med att den ser ut som en blå trälåda eller en så kallad polisbox ja. och det är ju inte så att jag inte kan sympatisera att det ser konstigt ut när man ser det första gången men när man sätter sig ner och börjar titta på serien och man får förklarat för sig varför den ser ut som den gör så blir det helt plötsligt väldigt logiskt Mm. mm. För grejen är den. TARDIS är inte bara ett rymdskepp, det är som sagt en tidsmaskin också. Jag menar, hans art heter Time Lords. Det är ganska uppenbart att de är väldigt fascinerade av tid och rum. <laughs> mm. Och då är det ju ganska logiskt att några som frekvent reser runt i tiden har en maskin som kan kamouflera sig som inte ser ut som ett stort rymdskepp som landar. Jag menar, tänk att eh, Millennium-folken från Star Wars- skulle landa i medeltida England. Det skulle <laughs> bli ganska spexigt, om vi säger så. Spexigt är ordet, ja. <laughs> Och då ställer man ju sig frågan, varför en polisbox? Jo, det har en väldigt naturlig förklaring. 1963, när den här serien introducerades- var polisboxes någonting som var väldigt vanligt runt om i England. Det var ju på en tid då telefoner inte var lika utspritt som det är idag. Särskilt med tanke på att vi har mobiltelefoner. Utan telefoner var någonting som kanske fanns här och där. Så att en direkt linje till polisstationen ute i fält var ingen konstig idé. Så det var ganska logiskt att man valde att ha såna här små telefonkioskor spridda runt om i landet. Dessutom var det också en bra idé att det var ja, en låda man kunde gå in i för att ja, väder och vind är ju inte alltid så där jättetrevligt och att kunna gå in och ta skydd från regnet när man är en patrullerande poliskonstapel var väl ganska tilltalande kan jag tänka mig. Och att dessutom ha någonstans där man kunde ha ett litet minihäkte om man tog fast någon ja, skork ute på landsbygden så kunde man låsa in honom någonstans till förstärkning dök upp med polisbil för att ta skurken vidare till polisstationen. Mm. Mm. Det, det är ganska logiskt med andra ord att, att någonting sånt här fanns. Grejen var ju den att de påstår ju då när, när de gör den första tidsresan i programmet att Kameljontkretsen, det vill säga den lilla Macapär i skeppet som ska hjälpa dig att byta skepnad för att matcha vart de kommer den har gått åt Fanders och därför så behåller ju skeppet den här formen och där är ju många tillfällen under seriens lopp som han försöker att reparera den här kretsen men det går inte sådär jättebra om vi säger så och därefter så, så säger han ju själv att jag har blivit väldigt förtjust i utseendet så att jag vill inte längre förändra den. Mm. Och ja, som sagt, idag är det ju kanske ett lite udda utseende med tanke på att vi har inga sådana där polisboxes längre. Mer än om det är någon entusiast som har sparat en eller byggt en egen. Men mm. <laughs> det, det är ju ingenting som finns i kulturen så att um, det är klart för en ny tittare, vad är det där? <laughs> Medan för sådana som dig då som har tittat ett tag så har väl du också blivit lika fäst vid den, precis som doktorn själv har blivit. Ja, jag, jag tycker ju den är Och ja. Jag ser ju också referenserna till eh, Narnia-böckerna. Mm. Att eh, du har ett träskåp eller någonting av trä, en, en trälåda helt enkelt som ja. eh, du går in i och kommer till i princip en helt annan värld. För... Eh, vad är det som gör Tardis så oerhört distinkt? Ja, kan det vara insidan som räknas här, Måne? <laughs> ja, för vad, vad är det för distinkt med insidan i det här skeppet? Det är ju lite större än vad det ser ut utifrån. Och när jag säger lite så menar jag helt enormt. <laughs> ja, ja, bara kontrollrummet är ju som en mindre katedral kan man ja, väl säga. <laughs> <laughs> och, och det är ju det rummet man kommer in i direkt när man eh, går in genom dörren så att säga. Och där har ju varit mycket debatt på hur stor TARDIS egentligen är på insidan. Där är ju de som påstår att den potentiellt kan vara oändligt stor. Vilket kanske är lite för mycket utrymme för, ja, eh, <laughs> för en boende och ett par gäster. Men eh, idén är ju helt fascinerande att storleken har ingen betydelse. Vi kan bara utöka om vi behöver nya rum. <laughs> mm. Mm. Ganska praktiskt. Ja, det är ju det. När man, när man har fyllt ett rum och har fler prylar så är det bara att göra ett nytt. Jag skulle definitivt gärna haft den, den egenskapen i det rummet jag har nu och även i lägenheten där det är hemma i Umeå. Jo, alltså jag, jag och min sambo brukar ju skämta och säga att vi, vi skulle skaffa en TARDIS och bosatt oss i. Det skulle bara vara adressen som hade blivit fruktansvärt svår med tanke på att man hade ja. dykt upp på det här och där. Jo, precis, ja. Nej, men som sagt att den, den är enorm på insidan och det har också spenderats mycket tid med att försöka förklara och etablera varför där är så mycket utrymme. Man pratar mycket om, om bubbeluniversum som existerar i ett universum men samtidigt är ett eget och så vidare och så vidare det det är alldeles för komplicerat och det är ingenting jag tänker att djupdyka i här. Vi, vi kan väl bara etablera att de, de förklarar att de har tekniken att göra saker större på insidan. Mm. Och det är någonting som doktorn även använder ja, i sina egna fickor, ärligt talat för. Mm. Han får plats med en hel del i sina fickor ibland. <laughs> Och insidan på TARDIS har ju också haft en mängd olika utseenden lite beroende på den tidsepok som det ska ja, representera produktionsmässigt och liknande. Och det har förändrats så mycket att de, de till och med etablerade nu i modern tid att det är lite som skrivbordet på en dator. Att du, att du kan gå in och byta temat lite som du vill. Ja, det, är ju, det låter ju som en väldigt praktisk och, och schysst grej också. Jag har ju fått se en del olika insider, jag också bland de avsnitten som jag har tittat på. Och det är ju också en av de här lite roliga aspekterna ändå. Ja, men det håller ju serien levande och, och den nuvarande doktorn kan sätta sin egen prägel även på ja, dekoren, mm. så att säga. Mm. Mm. Och det, det är lite kul, för det, det håller intresset uppe. Samtidigt så har jag ju hört folk reagera både positivt och negativt när det har kommit en förändring. Men det är ju, ja. det är ju oundvikligt. Mm. Mm. <laughs> men som sagt, jag tycker det här skeppet är, det är väldigt charmigt och... Dr. Who hade inte varit Dr. Who utan det här skeppet helt klart. Den är ju också, utan tvekan, väldigt, väldigt ikonisk för hela serien. En annan sak som vi nämnde som hastigast i din handlingsbeskrivning, det är ju ett verktyg som han är väldigt känd för att använda. Mm. Och det är den så kallade Sonic Screwdrivern. –Prollstaven. <laughs> <laughs> –Ja, det är ju vad det tyvärr har blivit i modern tid. Därför att tidigare var det bara ett verktyg som de gav ett par egenskaper. Att ja, det kan göra det här och det kan göra det här. Det är egentligen därför att han ska ha ett verktyg som man kan bygga andra prylar som han har användning för. Mm. Men ju mer tiden gick och... ja slarviga manusförfattare som behövde snabba lösningar- eller enkla lösningar. Så ja, då gav de bara den här trollstaven fler talanger- och nu börjar det faktiskt bli ganska löjligt- när den kan göra i princip vad som helst. Mm, mm. Det är en av de förändringarna jag inte är särskilt förtjust i- i den här serien. Tyvärr. Det, det är inte så att jag ogillar verktyget- men det har blivit alldeles för... Eh, användbart om du förstår vad jag menar ja, med det Ja, och det gör jag verkligen också för att jag, jag har sett något avsnitt där den används till väldigt, väldigt olika saker du har ju visat klipp också och, och även berättat lite grann om vad doktorn egentligen har haft för sig med den där och lyckats utföra för, för stor dåd så att säga, och det låter ju som att som sagt, man tar sig lite för stora friheter, alltså man går lite för långt och man gör det lite för bekvämt för sig Mm. Jo, men den skulle bara vara ett verktyg. Att mm. han använder den som dyrk, inga problem. Det, det kan du använda en skruvmejsel till också. Kanske inte mm. jätteeffektivt, men, men jag kan liksom köpa det. det. Det finns en tanke om att ja jo, men det här är en grov användning av ett sofistikerat verktyg, men det funkar. Mm. Mm. Men att helt plötsligt så kan den scanna, den kan läka skador, den kan ta prover. Alltså, ja... Den, den blir lite för mångfacetterad för sitt eget bästa. Och det är någonting jag också hoppas att de kommer att skruva ner lite på i kommande säsong. Mm. Men nu har vi ju pratat om en hjälte väldigt, väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men en hjälte är ju ingen hjälte utan ett gäng skurkar och motståndare att ta sig an- Nej, men visst, det behövs ju någon form av... Om inte nemesis så åtminstone är det som sagt någon form av skurkar också. Och jag har fyra stycken som jag tänker ta upp som är... Eh, väldigt klassiska eller väldigt distinkta för serien. Tre stycken som vi kan kalla för klassiska monster på så sätt att de har varit med i större delen av serien. Och så har vi ett modernt tillägg som eh, jag tycker är extremt fascinerande. Och som jag tror du också har... Eh, Stiftat bekantskap med. Ja, jamen, det har jag. Lite grann smått där. Mycket genom just Youtube. Små klipp och sånt där. Ja, även i ett avsnitt vad jag vet. Ja, det stämmer ju faktiskt. <laughs> nu när du säger det, ja. Mm. Och det är ju inte så att det inte är gott om monster och fiender i den här serien. Vi, vi väljer bara de här fyra därför att de är väldigt prominenta. Han har ju stött på... Många väldigt färgglada skurkar om vi säger så. Mm. Men det skulle ta alldeles för lång tid att lista en, en större lista än det här. så. Vi håller oss till de klassiska och eh, kanske mest spännande om du frågar mig. Och en sån här lista är ju inkomplett om vi inte har med en av de absolut tidigaste monsterna som han har stött på och som också har blivit lika distinkt för serien som han själv. The Daleks. Ja, förstås. <laughs> Var, annars? Var ska man annars börja om inte där? Och ja, vad ska man säga? De ser ut som att du har tagit ett salt- och pepparkar och förvandlat till en mindre stridsvagn. Om man ja, så. <laughs> det är väl ganska talande tycker jag och väldigt träffsäkert också. Och det intressanta här som jag vet att bland annat vi diskuterade för ett tag sedan. Det är ju att folk tror att det här är robotar. mm. mm. För de glider ju runt, ser ut som en stridsvagn. De har inga direkta armar utan de har ett strålvapen och en sugkopp. <laughs> ja. Och pratar med mekanisk röst. Mm. Så det är ju inte svårt att tro att ja, men det här är ju någon slags robot. Nej, det är ju som en, en logisk verkligen koppling att göra. Ja, men det hade ju inte varit Dr. Who om det var fullt så enkelt. Mm, mm. Tvärtom så är det ju faktiskt en väldigt speciell historia bakom The Daleks som de också utforskar i ett avsnitt där um, The Doctor reser tillbaka för att jag egentligen försöka stoppa deras uppkomst för um, de har ju blivit ett hot för hela universum. Det är nämligen som så att det är resterna av en art på en uh, planet där um, de valde att kriga väldigt mycket de um, höll på i århundraden och när de började upptäcka ja kärnvapen och biologiska stridsmedel och började använda det på varandra så... Um, ja, vi kan väl säga att de började mutera och mutera ganska groteskt. Tänka sig vad märkligt verkligen när man håller på med den typen av vapenföring. Och det betyder att de har muterat till vad som kan beskrivas som en bläckfisk- med en stor hjärna och ett öga. Mm, mm. Så det är ju ingen vackersyn. Och det sitter ju en sån inne i- de här stridsmaskinerna. Och de hatar ju i princip- allt och alla. Ja, det är svårt att inte vara bitter- när man ser ut på det där viset. <laughs> <laughs> ja, men det intressanta är- att de ser ju sig som någon slags- herreras. Någon slags renart. Och alla andra arter är- ja. ...orena och ska utrotas. De, de är ju en ganska tydlig parodi och eh, ironisk syn på nazismen och eh, mm. nazityskland. Och eh, vid den här tiden som de dök upp på tv-rutan så eh, såg ju i regel ett rymdemonster ut som någon med en väldigt billig mask. Så det här var ju någonting extremt när de här rullade in i bild första gången och hade ihjäl folk, så... Eh, det är inte konstigt att det finns ett rykte om- att eh, när Daleks kom på tv- och gömde sig barn bakom soffan. <laughs> Nej, visst. Det är också hört talas om. De eh, är ju tillbaka även i den- modernare tolkningen av serien. och De la ner faktiskt ganska mycket jobb- på att försöka göra dem läskiga igen. Ostoppbara, omänskliga och hänsynslösa. och Jag tycker ändå de lyckades ganska bra- där är ju ett antal dåliga beslut de har gjort också angående de här figurerna men eh, överlag så har det funkat väldigt bra. De är eh, spännande fiender och det är alltid intressant att se doktorn i kamp mot de här för det blir verkligen gärna mot muskler i, eh, i alla lägen. Nästa det jag tycker vi ska ta upp det är eh, ja, egentligen något liknande The Daleks men eh, som ändå har gett sin distinkta stil till programmet. Och det är de så kallade Cybermen. Och ursprungligen ska de komma från ja någon slags parallellplanet till jorden så att de är identiska med oss. Men de har eh, gått in och modifierat sina kroppar lite för mycket om vi säger så. Det är en varning till, ja, vad ska vi kalla det för, cyberimplantat av olika slag. <laughs> ja, jo, det, deras utseende är också ganska särskilt. <laughs> ja, särskilt om du hoppar tillbaka till början av serien. För då, mm. Mm. med våra ögon sett så, så ser det ju väldigt löjligt ut. Men jag vill ändå vidhålla att det är ganska logiskt för... Det ser väldigt stort och tungt och klumpigt ut men eh, det är ju människor som har byggt om sig. Ja. Och tekniken att eh, ja, fejka ett hjärta eller fejka inre organ och så vidare är väl eh, ganska komplicerad kan jag tänka. Mm, mm. Och till en början så måste ju grejerna i så fall vara så mycket större. Så det är ganska logiskt att det blir mer strömlinjeformat ju längre tiden går. Mm, mm. Och den stora terrorn med dem är ju att de vill förvandla alla till ja, nya Cybermen. Så det är där hotet är från dem. Att de kommer långsamt men alla de kommer i kontakt vid. De, de tappar sin individualitet kan vi väl enkelt säga. Jag har inte sett fullt lika mycket av Cybermen som jag har sett av Daleks. Men som sagt, de har ju också sin väldigt unika look. Och är ju också väldigt ikoniska för serien. Och att de verkar farliga, det, det har jag ju som verkligen förstått, speciellt av ett och annat videoklipp som du har skickat till mig när jag får se hur de tur rent avställs mot varandra mm. det jag tycker det där bussa dem på varandra så kanske vi får vara i fred. <laughs> Då får de fullt upp. Ja, de gjorde ju faktiskt en väldigt stor grej av just det där Cyberman mot Daleks och det var en, en intressant sammandragning <laughs> Det kan man säga, ja men ja, alltså jag, jag gillar ju cybermännen men, men de är inte lika spännande som The Daleks för där, där är något speciellt med dem men det, det är väldigt ikoniska fiender och jag förstår att de båda har eh, satt sin prägel på serien och att mm. de fortfarande är kvar idag en annan klassisk fiende som eh, också blandas in i både det ena och det andra det är The Master som man kallar sig och han är helt enkelt en Time Lord. Man kan säga att han är The Doctor fast und och med en hel del fula affärer för sig. Och det är väl där dynamiken så att säga är de två emellan, att de, de slåss mot sin egen spegelbild så att säga. Doktorn har sin undamotsvarighet och The Master har sin goda motsvarighet i doktorn. Och det är ju först då som doktorn har en motståndare som spelar efter samma villkor, så att säga. Ja, ja. Och har tillgång till samma teknologi och tillgång till samma kunskaper och är ju en av de fienderna som... ja. Vi kan säga att tittarsiffrorna har varit ganska höga- när The Master har varit en av skurkarna i ett äventyr. Ja, det kan jag förstå. Men där har vi ju verkligen en riktig nemesis- om man, om man verkligen ska kalla någon av de här för det. Just av den anledningen som sagt att de är varandras kopior egentligen. Och det är verkligen det här... Det svarta mot vita, det gonda mot goda. Det, det är som liksom yin och yang, fast ändå inte. Mm. Jo, men att The Master är ju vad doktorn kunde ha varit- om doktorn inte hade utvecklat sin moraliska kompass. Ja, ja. Så det är ju lite en varning om att det här kunde ha varit du. Och det, det är intressant. Jag har oftast varit väldigt glad när det mesta har dykt upp i äventyr. Så det kan jag verkligen rekommendera. Sen är det ju naturligtvis bra och dåliga avsnitt med, med honom också. Men ja. Vi, vi lämnar det lite till smaken och baken och, och går vidare. Mm. För vi har ett modernt tillägg till vårt lilla monstergalleri här. Och det var ett monster som bara skulle dyka upp som en ja, engångsgrej. Men blev så fruktansvärt populära att eh, de har dykt upp flera gånger. Och eh, även om jag tycker att ja, tjusningen ligger i deras första framträde. Så är det fortfarande en obehaglig fiende att um, stå inför. Och du vet ju givetvis vilka det är jag tänker på i sådana fall. Ja, nu har jag verkligen full koll på vad det här handlar om. Och otäckt är ju bara förnamnet verkligen. För här fick jag ju verkligen känna att... Uh, vad den här serien kan skrämmas. <laughs> för vad vi pratar om här vad vi har att göra med, det är någonting som kallas då för Weeping Angels mm. och som sagt det är ju, det är som man ryser av det, det är mm. det verkligen och konceptet är så fruktansvärt enkelt egentligen vi mm. har någonting som ser ut som en ängel, därav då namnet The Weeping Angels som när du tittar på den så är allt du ser en staty men så fort du tittar bort då är det ingen staty längre och snabba är de mm. Mm. Jänderans alltså Vad de kan röra sig fort Det är ju också det som är så Äckligt och skrämmande verkligen. Men mm. så briljant För grejen är ju just det att de kan inte röra sig När någon tittar på dem Där är en väldigt intrikat förklaring Till varför Men äm, jag, jag ser det bara som att De kan röra sig när du inte tittar på dem Eller när det är mörkt Och mm. då gäller det att passa sig och det är ju som uppgjort för just skräckavsnitt, där att man måste hålla någonting under uppsikt och så fort du tappar det med blicken för en sekund då har du rört sig och kanske kommit ja. nästan hela vägen fram ja. här är ett antal sådana tillfällen i, i både det avsnittet jag vet att du har sett och även senare, mm. där man verkligen ryser till när helt plötsligt 10 cm från ansiktet så har du ett av de här mycket mm. obehagliga ansiktena framför mm. dig mm <laughs> Ja. Så jag förstår ju varför det här har blivit en modern favorit- och det är ju himla smart också just där För att det, det skapar ju en En skräck som finns Överallt omkring också I, I synnerhet med det avsnittet Där de verkligen etableras Och det här är också sådana här där man tänker att, Är det här verkligen för barn? Herregud! För det är så sjukt skrämmande Och så när man då sen dessutom Säger det att ja men det här är Statyer liksom, det är så de funkar Och man visar från det avsnittet Lite granna av statyer Som finns då runt om i London Mm. Alltså hur kul är det för ett barn att se att, jaha, så de här rastatierna som vi har hundratals av, om inte tusentals av, bara liksom i den här stan. De är potentiella monster som om jag tittar bort och kommer de att äta upp mig levande ungefär. Jo, men det är bra att vara lite små och rädd ibland. Ja, det är ju verkligen det. Det är så här källarmonstret... Det där råpsmonster och sånt där... Som alltså, man ska vara rädd för. Jo, och vad man tycker om det är, Det får vara var och ens en sak. Men eh, mm. jag tycker att lite mysrys... Det behöver man. <laughs> <laughs> <laughs> Men det är de fienderna vi tänker ta upp. Och det börjar väl bli dags för oss att... Att sammanfatta våra intryck av den här serien. Och, och varför jag tycker att ni ska se den och varför jag tycker att du ska fortsätta att doppa tårna i mm. i den här soppan <laughs> den goda soppan ja, mer eller mindre Ja, jo. som sagt, det kan ju gå lite upp och ner. Man blandar in väldigt konstiga ingredienser till och från och man vet inte riktigt vad som ska serveras riktigt i slutändan, men, men det, finns ju, det finns ju saker att hämta här. Det har ju jag också förstått av det lilla jag har sett. Mm. Det är mycket att hämta, det är mycket att uppleva och som sagt var, gillar man när en serie har glimten i ögat och accepterar att man inte får vara alldeles för laktosintolerant så då har den här så mycket att ge mm, Det är mm. så många olika äventyr, det är så många olika scenarius och miljöer och det känns som att de bara har skapat fortfarande på ytan på vad den här serien kan leverera ärligt talat Ja, alltså den här serien är ju faktiskt himla gjord, det får man ju verkligen säga. Alltså de har ju ett bra koncept med doktorn och med hur han färdas och vem man är som gör det väldigt intressant och som gör det så himla varierande framförallt också. Jag menar bara de avsnitt som jag nu har sett. Genom olika då tidsåldrar skiljer sig ju väldigt, väldigt mycket från varandra. Och sen förstår jag ju att det, det betyder ju också att allting är ju självklart inte bra. Men därför är jag ju väldigt glad över att just ha dig som kan luta mig igenom lite grann då och säga att det här är de riktigt bra avsnitten. För jag har gjort tidigare med, med andra science fiction-serier också som jag har tittat på där jag kanske inte har gått igenom just hela serier utan jag har, jag har varit och plockat lite grann bland det här som rekommenderas och som är väldigt bra. Och det, det kan ju vara ändå tillräckligt för att man ska få... Ett, ett intresse som växer för att man ska få tillräckligt mycket kött på benen för att se att det är intressant och för att man framförallt ska kunna bli underhållen av det. För det har jag ju verkligen blivit av det jag har sett Doctor Who Det är ju faktiskt en himla, som sagt givetvis lite småst i serie, men också en himla bra sådan. Den är väldigt underhållande. Ja, men den har hjärtat på rätt ställe och den är ju ganska mm. tydligt riktad till barnfamiljer även om det blir Ganska läskigt ibland. <laughs> ja, helt klart. Men med det i åtanke så, där är mycket att hämta. Och jag och jag vet att det är andra i min bekantskapskrets som till en början aldrig hade hört talas om det, började titta och, ja, jag vill inte säga blev frälsta, men blev väldigt entusiastiska och har plöjt igenom eh, åtminstone de moderna säsongerna och det är jättekul när det händer. Är det inte en serie för dig? Ja, titta först, avgör scen. Om, om du inte vill ge dig kast med de här riktigt gamla avsnitten- även om det är väldigt roligt att gå tillbaka till källan. Jag menar, att börja där vid nystaten 2005- är ingen dålig idé mm. för eh, de gör ett väldigt bra jobb i att försöka återintroducera för nya tittare alla de koncept som man måste veta inledningsvis och sen kommer resten per automatik så det är en bra idé även för dig att börja titta på den moderna nystarten även om du har börjat att nosa lite där i den absoluta början av serien. Ja, jag tycker att det är så himla kul och charmigt att kunna se de här riktigt gamla, rent av svart avsnitten det gäller ju att ta sånt verkligen för vad det är och tänka på vilken tid det spelades in. Men jag tycker det är så himla charmigt bara. Och som sagt William Hartnell som spelar första Doktorn. Jag, jag känner att jag är nog rätt förtjust i honom verkligen. Och sen, sen vill jag ju se mer av Tom Baker också bara för att han verkar vara en så himla skön karaktär. Mm. Men det är som du säger, alltså det, det är en ganska ordentlig kompott verkligen. Det finns mycket att hämta här och... Och nu finns det ju så många avsnitt så att man, man vet inte när man ska ha tid för alla och vart man ska ta vägen egentligen. Men jag, jag ska absolut se mer av Doctor Who i en, åtminstone en maklig takt om inte annat. Det bästa sättet är att bara välja någonstans som känns rätt och så börja och ta lite i taget. För mm, mm. det är ändå en serie som gjordes för att det skulle gå en hel vecka mellan varje avsnitt så... Den är gjord för att du ska kunna ta pauser här och där. Det är inga problem. Mm. Mm. Och jag förstår att det känns som ett diggt uppdrag att ta sig an 50 års samlat material. Jag menar, jag är entusiast och jag har ännu inte tagit till allt. Och det är nästan lite glädje i det för det betyder att jag har ju fortfarande saker att upptäcka. Och det är jag jätteglad över. Du är som doktorn helt enkelt. Du är glad över allt som finns kvar att upptäcka. <laughs> jo, men det måste man ha. Upptäcka glädje är så viktigt. För att mm. inte tala om barnasinne. Mm. Men eh, vad vi helt enkelt gör här och nu det är att vi uppmanar alla som tycker det här verkar lite spännande, lite intressant, lite lockande. Ta en titt. Jag menar, det värsta som kan hända är... Att ni inte tycker om det och väljer att uh, inte titta mer. Det är mm, helt okej. Okay. Men för uh, alla svenskar där ute som faktiskt inte ens vet om att det här existerar och kanske potentiellt kan... Älskar den här serien. Ta chansen. Och jag vet ju att jag åtminstone nu på lördag den 23 november kommer att eh, sitta bänkad för att se jubileumsavsnittet. För eh, <laughs> de har laddat upp rejält och eh, där misstänker jag kommer att hända en hel del spännande. Det lär det ju säkerligen göra, ja. Jag menar, de, de vet ju ändå själva hur stora serien har verkligen blivit. Och egentligen, ja, alltid har varit får man väl säga. Men som sagt, det här är ju någonting brittiskt. Det här är ju England. Så jag förstår att det kommer att sitta väldigt, väldigt mycket folk bänkat där i hemlandet och bara... Sitta som på nålar och bara vänta Ja, inte bara där Som sagt <laughs> Nej, utan även lite överallt annars I världen, bland annat nere i Skåne <laughs> i, ett visst, I en viss Lägenhet Det, det kan jag väl inte förneka <clears throat> Men vad säger du? Är det, är det inte dags att vi eh, hoppar in i vår egen TARDIS och eh, ger oss av ut till eh, nästa äventyr, eller rättare sagt nästa film vi ska titta på? Jo, vi får väl göra det. Vi har ju ändå också den där lyxen som doktorn har, att vi kan ju faktiskt välja att vraka mellan en massa världar och äventyr, vi också minns han, så att mm -hmm. det blir väl någonting helt annat nästa gång. Mm. Och i och med att november börjar ta slut, vi närmar oss december och julen är för dörren mer eller mindre, tycker du inte att vi väljer någonting som, eh, som passar... Tiden. Det tycker jag självklart att vi ska göra, ja. Ehm, så att vi kommer in i den här riktiga stämningen som vi snart alla ska infinna oss i. Och så får vi hjälpa våra lyssnare också, kanske, att faktiskt infinna sig i denna. Och en hel del skratt kommer det också att bli. Eller jag ja. minns oh, ja. åtminstone att jag skrattade en hel del. Vi får, vi får se om jag gör det nu. <laughs> jag hoppas, jag hoppas. Men tills dess. Tackar vi så mycket för att ni har varit med i det här specialavsnittet och jag hoppas att vi ses snart igen. Jag heter Daniel Arling och jag är Thomas Engström. Det här är Eskapistorna.